Чи летять на землю зорі по Севілі, чи дощ струминить, чи сіється сніг, намотують на себе колеса автомобілів, магнітофонні стрічки доріг.